Sonet În țara mea Tot cerul pare o pată De sânge Scurs din rana unui soare Ce abia deschide ochii în Și moare Ca cei mușcați de ură înveninată În țara mea Pe mare frământată În aiurări de vânturi funerare Nu vezi plutind corăbii albe în zare Purtând pe bord Plecații de altădată În țara mea nu flori ca în altă țară și cântece de dragoste, nu sunt și în țara mea tăcuți ca într-un mormânt cei i vii și aștept rândul ca să moară, pe câte vreme morții, cine știe, aștept o zi ca în alte țări să învie.